А де ж інші, що нашкодили і бояться на очі з'явитися? Та ні, заперечив Грицик, з того боку вони стережуть, аби якась телиця у болото не залізла. Ну, пасіть, дозволив пан Кобильський, тільки ж дивіться мені. І про всяк випадок погрозив Грицикові канчуком. Тоді повернув коня до Діброви, за якою мала бути Воронівка. Тільки новершники щезли у видолинку, як старі пастухи випірнули немов із-під землі. — Ти диви, — здивовано прошамкав дід Микола, — оборонив такий Петрик малого. — А що той пан казав? — Та нічого такого не казав, — відповів Грицик. — Питав тільки, куди ви щезли. «Ну, а ти?» «А я сказав, що ви стережете череду з того боку, аби якась телиця не залізла у болото». «А там же ніякого болота і немає?» «Молодець!» – похвалив його дід Микола. «Діду, то я побіжу до села», – попрохав Грицик. «Подивлюся, чого вони приїхали». «Біжи, біжи», – згодився дід. «Заробив». Ти нам потім розкажеш, з чим пан зволили приїхати. «А, може, щось гарне привезли?» – висловив з другий дід Микита. «Ага, тримай кишені ширше», – засумнівався дід Микола. «Коли це ти бачив, аби він з добром приїхав?» «Ні, то був би хто завгодно, лише не пан Кобильський». Грицикові жарти Грицик летів на упростець. Проте хоч як він поспішав, та все ж запізнився. Зойки і розпачливе жіноче голосіння здійнилися над Воронівкою. Панові слуги хапали все, що потрапляло їм до рук, і зносили на царину, куди Тишкевич уже зігнав з десяток воронівських возів. Біля них – Переминалися з ноги на ногу ті з хлопців, що не пішли козакувати, і тепер мали боронити пана Кобильського від татарського набігу. А щоб хлопці не розбіглися, їх прив'язали до возів. Сам Кобильський, червоний моврак, сидів на коні, розмаховав нагиєм перед обличчям діда Кіпчика. «А решта де? Куди інші ще питаю, тебе?» «Козакувати подалися» буркнув у відповідь дід Кіпчик. Хоча старий і схилив голову, проте час від часу зиркав на пана так, що тому ставало лячно. «Як стоїш?» – обурився старший челядник Тишкевич. Цвикнув хворим зубом і замахнувся на старого нагаєм. «Що забув, хто перед тобою, то я нагадаю». «Не чіпайте, діда!» – почилося з гурту, і наперед вибрався Димко дурна сила. Тишкевич ошелешено закліпав очима. Що? пронизливо вереснув він, отямившись. Це ти мені кажеш? Вам кому ж ще, підтвердив димко. То отримуй, свиснув нагай і гадюкою обвився навколо димкового плеча. Проте той навіть не поворухнувся, лише звузив очі. А Тишкевич повернувся до діда Кіпчика і знову замахнувся на гаєм, проте опустити його не встиг. Демко з такою силою турнув челядника в плече, що той зарився в пилюку. Пан Кобильський сіпнувся, наче штовхнули і його. — На мого слугу руку піднімаєш, — гарикнув він і повернувся до решти. — Взяти цього лайдака! Дві кочелядників накинулися на Димка. Та за мить вони вже допомагали Тишкевичу нюхати воронівську пелюку. Проте третій, що наскочив ззаду, ударив хлопця по голові пласким боком меча. Димко заточився. На нього накинулися гуртом, скрутили руки за спиною. — Прив'язати до ваза! — звелів пан Кобильський. «Е, — Геть чи який здоровань! — подумав він про себе. Гарний охоронець може вийти, коли не дати лайдакові лінуватися. Та що ви робите, не люди? гукнув дід Кіпчик і кинувся на допомогу онукові. Воно ж ще дитина йому, й п'ятнадцяти немає. А, дитина. зареготали челядники. Ну й дитинка. Що було далі? Грицик дивитися не став. Він поспішав до свого приятеля. Та й нічого було мозолити очі панові Кобильському і його челядникам. Побачить, що він не біля череди, шкіру здеруть. Сенькове подвір'я мало такий вигляд, ніби ним пройшовся гурт свиней. У повітрі ще кружляло пір'я. Двері до сажу і хати були широко прочинені. Сам Санько з плачем намагався відкотити від льоху кілька здоровених каменюк. На його лобі виднілася гуля завбільшки з грициків кулак. «Хто це тебе так?» – запитав грицик. «Та той!» – схлипнув Сенько. «Тишкевич і ще двоє!» «А тітка Мокрина де? Вона ж така сильна, як Димко! Чи злякалася Тишкевича?» «Не злякалася!» «Вони попросили квасу!» «А коли мама спустилася до Люху, Зачинили двері і каменюками придавили. А потім винесли все з хати. І одіж, і подушки, і сувій полотна. А мені мама пообіцяла з нього пошити нову сорочку. А мені штани, сумно сказав Грицик. Ну, нічого, я їм це пригадаю. І друзі заходилися відкочувати каменюки від дверцят. Грицик працював мовчки, а він про щось думав. А коли Сенькова мати вибралася з Льоху і кинулася до воріт, аби розквитатися з Тишкевичем, Грицик сказав, «Не треба, тітко, мокрину. Зараз вони дримануть так, що й собаки за ними не вженуться. А панські челядники вже закінчували зловами, на возах пронизливо верещали свині, мекали вівці, галготіли гусаки. Димко стояв у гурті хлопців і намагався витерти заюшене кров'ю обличчя, але не міг. Його руки були міцно зв'язані за спиною. Накажете рушати? звернувся Тишкевич до пана Кобильського. Той розкрив рота, проте нічого сказати не встиг, бо з горішньої вулиці долетіло розпачливе. «Рятуйтеся!» На царину вилетіло двійко хлопчаків. Досвідчене око Тишкевича розпізнало в них воронівського пастушка і хлопчину, чию матір вони нещодавно замкнули в люсі. Хлопці чим душ гнали до юрмиська воронівців, озиралися і кричали «Тікайте, татари йдуть!»